За минулі місяці міс Фелоуз відчула, що стала невід'ємною частиною Стасіс Інкорпорейтед. Їй дали окремий кабінетик з іменною табличкою на дверях, кабінетик зовсім близько від лялькового будиночка, як вона не переставала називати Стасіс Бульбашку Тімі. Її платню істотно підвищили. В ляльковому будиночку зробили стелю, умеблювання детально продумали і поліпшили. Додали ще одну туалетну кімнату, ще й виділили їй помешкання на території закладу, і в разі потреби вона не залишалася на ніч з Тімі. Між ляльковим будиночком та її квартирою проклали прямий відеозв'язок, і Тімі навчився ним користуватися. Міс Феллоуз звикла до Тімі. Вона навіть менше зважала на його потворність. Одного разу, Спіймала себе на тому, що дивилася на дворі на звичайного хлопчика і виявила щось гулясте і непривабливе в його високому чолі та випнутому підборідді. Їй довелося навіть докласти зусилля, щоб розвіяти ману. Набагато приємніше було звикнути до принагідних візитів Госкінза. Скидалося на те, що він деколи шукав утечі від своєї дедалі морочливішої ролі керівника Стасіс Інкорпорейтед і що в нього з'явилася сентиментальна зацікавленість дитиною, з якою все почалося. Проте, міс Фелоус здавалося, що йому подобалося ще й спілкуватися з нею. Дещо вона довідалася і про Госкінза. Він винайшов метод аналізу відбитого минулопроникного мезонного променя. Він винайшов спосіб, як нарощувати Стасіс. Його стриманість була лише намаганням приховати лагідну вдачу і... Отак він був одружений. До чого міс Фелоуз не могла звикнути, то це до своєї участі в наукових експериментах. Попри всі її зусилля доходило до сварок з фізіологами. Одного разу зайшов Госкінс і застав її охопленою нестримною жадобою вбивства. Вони не мали права! Вони не мали права! Якщо навіть неандерталець, то він усе ж таки не тварина? Засліплена люттю, вона дивилася вслід фізіологам, дивилася крізь відчинені двері і прислухалася до схлипувань Тіммі. Коли це зауважила, що перед нею стоїть Госкінс. Він так стояв уже, мабуть, кілька хвилин. "Можна зайти?" запитав він. Вона рвучко кивнула головою і заквапилася до Тіммі, який одразу притулився до неї, обхопивши її своїми все ще худенькими, такими худенькими Кривими ноженятами. Глянувши на дитинча, Госкінс похмуро зауважив. У нього дуже нещасний вигляд. «Це не від нього залежить», – сказала міс Фелоуз. «У хлопця тепер щоднини беруть кров на аналіз і проводять зондування. Його тримають на штучній дієті, якої я не давала б свиням. Таке заборонено випробовувати на людині, розумієте? І вони не сміють випробовувати на тімі. Доктор Госкінс, я наполягаю. Ви сказали мені, що саме прихід Тімі спричинився до розквіту Стасіс Інкорпорейтед. Якщо у вас є хоч краплина вдячності, то ви повинні відігнати їх від бідолашки, принаймні до того часу, поки він не підросте, щоб розуміти хоч трішечки більше. Після їхніх злощасних відвідин йому сняться кошмари, він не може спати. Отже, я попереджаю вас раптом у ній знову закипіла лють. «Я не пущу їх більше на поріг!» Вона усвідомлювала, що переходить на крик, але не могла стриматися. «Я знаю, що він неандерталець!» – провадила вона спокійніше. «Але ми багато дечого в неандертальцях недооцінюємо. Я читала про них. У них була власна культура. Деякі великі винаходи цивілізації з'явилися за неандертальців. Приручення тварин, наприклад, колесо – Різні способи обробки каменю. У них були навіть духовні потреби. Своїх мертвих вони ховали і разом з небіжчиком клали його майно, показуючи тим, що вірять у потойбічне життя. А це вже розглядається як винахід релігії. Чи цього не досить, щоб Тіммі мав право на людське ставлення? Вона лагідно поплескала хлопчика по задку і послала в кімнату гратися. Коли двері відчинилися, Госкінз стримано усміхнувся. У кімнаті були іграшки. «Бідна дитина заслужила на іграшки», – сказала міс Фелоуз, виправдовуючись. «Це все, що в нього є, і він заробив їх тим, чого він зазнав». «Ні-ні, я не маю нічого проти, запевняю вас. Я просто подумав, як ви змінилися від того першого дня, коли ви на мене розгнівилися за те, що я вам підсунув неандертальця». Сподіваюся, що я не тихо проказала міс Фелоуз і знічено замовкла.